у якому костюмі був хлопець? світлому чи темному? Погитала головою. Важко сказати. В темряві, та щось здалеку. Знаєте, ввечері все темним видається. Щось тримав у руках. Портфель, сумку. Ні. Я прошу вас подумати, це дуже важливо. А чого мені думати? Махнув рукою і поспішав. Знаєте, як Люди поспішають. Крокував швидко. І нічого не ховав під піджаком. Посміхнулася відверто глузливо. Не помітила. Хаблак показав, як притискають рукою, коли намагаються щось сховати під одягом від стороннього ока. Бабуся заплющила очі, уявляючи. Ні, відповіла твердо. Не братиму гріха на душу. Може, щось і ніс і передав шоферові Волги, втрутився Зозуля. Випадково не помітили? Ну, що ви, милий, бачите, яка відстань, та й бускові кущі затуляють. Хаблак подумав, що цій гострокій колишній актрисі слід показати Власюка. Може, і впізнає, а те, що із шофером Білої Волги спілкувався редактор Власюк. У капітана не викликало сумнівів. Уточнив. Цей хлопець високий, вище середнього зросту. Точно, посміхнувся Хаблак, вище середнього і худий. Звідки знаєте, зиркнула насторожено. Не знаю, а догадуюсь. Ах, махнула рукою, жартуєте. А у нашій роботі жарти протипоказані, відповів капітан зовсім серйозно. «Крім цього, хлопця...» «Ніхто не виходив з видавництва?» «Не знаю. Волга рушила, а ми з Катрусою пішли». «Спасибі вам, Вікторія Анатоліївна. Можливо, ми вас ще потурбуємо. Не заперечуєте?» «Що ви, заходьте! Завжди рада! Ми живемо у восьмій квартирі. Лейтенант уже записав». Хаблак поклав Зазулі руку на плече. Звичайно, записав, не міг не записати. Молодець лейтенант знайшов такого цінного свідка. Цікаво, а що скаже друга жінка? Капітан уклонився Старицький, подумавши, що з таким театральним прізвищем можна було б ще працювати на сцені, не кажучи вже про зовсім нестаречу енергію Вікторії Анатоліївни. Але ж він не режисер, тому відніше а може, справді інтриги, ішов, пропустивши перед золю, і відчував на спині погляд бабусі, гострий, оцінюючий. Якої тепер заспіває Ласюк, думав. Трохи згодом ми покажемо о Старицьки, зараз порозмовляємо з другим свідком, а потім із Ласюком. Як ви зараз поводитеметесь? шановний Андрію Віталійовичу. Другий свідок, Євгенія Яківна Лиходід, мешкала в тому ж будинку, де й Старицька, на четвертому поверсі в однокімнатній квартирі, яку займала сама. Вона розповіла про це одразу, підкресливши, що одержує персональну пенсію і має право на численні пільги, а цю квартиру їй виділили, коли ще працювала заступником директора фірми Ранок, Хто не знає цю фірму? Нема, здається, послуг, яких би не надавала вона, а Євгенія Яківна Виходід засновала її. Євгенія Яківна явно знемагала від неробства. Хаблак помітив це і ледь не злегковажив. Хотів порадити господарці квартири і зараз допомагати фірмі, беручи участь у обслуговуванні населення. Малити дітей чи прибирати помешкання. Та вчасно усміхнув себе. Персональний пенсіонер була сповнена власної гідності, могла й образитися. Підійшов до розчиненого вікна, через яке лихо дід помітила білу Волгу. Справді, місце стоянки машини проглядалося непогано. Хаблак запитав жінки: де стояла Волга, яку ви помітили вчора ввечері? Лихо дід перегнулася через підвіконня, уважно роздивилася, наче бачила все вперше. Лише потім показала небузкові кущі. Он там, біля рогу видавничого будинку. Номерів не запам'ятали? Звідси не видно, та й темно було. «Біла волга? Точно. Колись я їздила, точнісінько на такі. Навіть подумала, Іван Васильович завітав». Новий директор фірми пояснила, «Та кому я потрібна? Колись ми ветеранів поважали, листівки писали і подарунки купували».